Розділ 5. Кетрін. Вашингтон, 1940 рік. Вашингтон, округ Колумбія, здався Кетрін Олександр хвилюючим містом з усіх, які вона коли-небудь бачила. Вона завжди вважала Чикаго серцем країни, однак Вашингтон став для неї откровенням. Ось де серцевина Америки у цьому пульсуючому центрі влади. Спочатку Кетрін була спантеличена тим, що в місті так багато людей у різній військовій формі – армійській, авіації, флоту, морській піхоті. Вперше Кетрін відчула, що зловісна загроза війни перетворюється на сувору реальність. У Вашингтоні все нагадувало війну. Якщо США вступлять до неї, вона почнеться в цьому місті. Тут її оголосять, видадуть наказ про мобілізацію та керуватимуть військовими діями. Доля всього світу була в руках Вашингтона і вона, Кетрін Олександер, не збиралася залишатися осторонь. Вона оселилася біля Сусі Робертс, яка жила на п'ятому поверсі будинку без ліфта у світлій і симпатичній квартирі з досить просторою вітальною, двома прилеглими до неї невеликими спальнями, крихітною ванною кімнатою та мікроскопічною кухнею. Сусі, мабуть, зраділа їй і відразу сказала, «Швидко, відкривай валізу, розкладай речі, візьми свою найкращу сукню і погладь її. У тебе сьогодні побачення, ми йдемо на обід!» Кетрин примружилася. «Що це ти так довго чекала?» «Кеті, у Вашингтоні дівчатка носять записники з іменами та телефонами чоловіків. Тут так багато самотніх чоловіків, що їх просто шкода». Цього першого вечора вони обідали в готелі «Віллард». Кавалером Сусі був конгресмен з Індіани, а Кетрін дістався лобіст з Орегона. Обидва приїхали до столиці без дружин. Після обіду вирушили на танцю у Вашингтон Кантрі Клаб. Кетрін сподівалася, що лобіст дасть їй роботу. Натомість він запропонував їй машину та окрему квартиру. Кеті чемно відмовилася. Сусі привела конгресмена додому, а Кетрін лягла спати. Через деякий час вона почула, як вони пройшли в спальню до Сусі, і заскрипіли пружини. Кетрін натягла на голову подушку, щоб заглушити цей жахливий скрип, але він ліз їй у вуха. Вона уявила собі, як Сусі та її залицяльник шалено і пристрасно кохаються. Вранці, коли Кетрін з'явилася на сніданок, Сусі вже давно стала, була свіжа, весела і готова до роботи. Даремно Кетрін знаходила в неї на обличчі зморшки та інші ознаки руйнування організму. Їх не було. Навпаки, Сусі виглядала блискуче, і шкіра в неї стала бездоганною. «Боже мій! – думала Кетрін. – Це ж просто Доріан Герей у спідниці. Одного прекрасного дня вона з'явиться і виглядатиме чудово, а я… На 110 років. За кілька днів за сніданком Сусі сказала. «Знаєш, я чула, що звільняється місце, яке може тебе зацікавити. Вчора на вечірці одна дівчина говорила, що йде з роботи та їде до Техасу. Не можу зрозуміти, як можна, приїхавши з Техасу до Вашингтона, знову повернутись туди. Я пам'ятаю, що кілька років тому була в Амарілію і... Де вона працює?» – перебила її Кетрін. «Хто?» «Дівчина, про яку ти згадала», – набравши терпіння, пояснила Кетрін. «А, вона працює у Біла Фрезера. Він завідує відділом зв'язків із громадкістю у державному департаменті. Минулого місяця Нью помістив про нього статтю з його портретом на обкладинці. Вважається, що це тепле містечко. Про те, що воно звільняється, я почула вчора ввечері. Тож, якщо ти поїдеш туди зараз, то обійдеш усіх своїх конкуренток». «Дякую!» – щиро подякувала їй Кетрін. «Вільям Фрезер, я йду!» За 20 хвилин Кетрін уже була на шляху до Державного департаменту. Коли вона прийшла туди, охоронець пояснив їй, як пройти до кабінету Фрезера. Кетрін сіла у ліфт і піднялася на потрібний поверх. «Зв'язки з громадкістю – це саме те, що вона шукала!» Кетрін зупинилася в коридорі біля кабінету, дістала дзеркальце і перевірила, чи добре вона нафарбувалася. Так вона виглядає чудово. Ще не було 9.30 і Кетрін думала, що прийшла першою. Вона відчинила двері й увійшла. У приймальні скупчилося так багато дівчат, що яблуку не було, де впасти. Вони стояли, сиділи, спиралися спиною об стіну і, здавалося, говорили водночас. Відвідувачі брали в облогу стіл божевільної секретарки, яка безуспішно намагалася втихомирити їх і навести хоч якийсь порядок. «Пане Фрезер зараз зайнятий», – без кінця повторювала вона. «Я не знаю, коли він зможе вас прийняти». «А він розмовляє з секретарками, ставить їм запитання», – запитала одна з дівчат. «Так, але…» – секретарка у розпачі глянула на натовп. «Боже мій, це просто смішно!» Зовнішні двері відчинилися, і до них увірвалося ще троє дівчат, притиснувши Кетрін до стіни. – Місце поки ще не зайняте, – запитала одна з них. – Може, йому потрібен гарем? – пожартувала інша. – Тоді він візьме всіх нас. Двері кабінету відчинилися, і з них вийшов чоловік з ростом вище 180 см, не атлетичного складання, але явно намагаються підтримувати себе у формі. Тричі на тиждень відвідуючи вранці спортивний клуб. У нього було світле кучеряве волосся з сивиною на скронях. Світло-блакитні очі і видатне, досить неприємне підборіддя. «Саллі, що тут, чорт забирай, відбувається?» – гаркнув він густим і владним голосом. «Ці дівчата дізналися, що звільнилася посада, пане Фрезер. Нічого собі, та я сам почув про це близько години тому. Він обвів очима примадню. Якщо Скликали там-тамом, коли його погляд упав на Кетрін, вона випросталась і посміхнулася йому від щирого серця. Її усмішка ніби казала: "Я буду прекрасною секретаркою". Але Фрезер, лише глянув на Кетрін і, мабуть, не звернув на неї уваги. Він повернувся до секретарки, відповідальної за прийом відвідувачів. «Мені потрібний номер журналу «Лайф», – сказав він їй. Три-чотири тижні тому, що вийшов. Там на обкладинці фотографія Сталіна. «Я зараз замовлю його, пане Фрезер», – відповіла секретарка. «Він мені потрібний негайно», – Фрезер попрямував назад до свого кабінету. «Я зателефоную до бюро журналів «Тайм» та «Лайф», – відреагувала секретарка. Фрезер зупинився біля дверей. «В салі». Я поговорю по телефону з сенатором Борахом. Я хочу зачитати йому абзац із цього номера. Даю вам дві хвилини, знайти журнал. Він увійшов до кабінету та зачинив за собою двері. Дівчата дивилися одна на одну і знизували плечима. Кетрін стояла у прийманні і гарячково думала, як дістати журнал. Раптом вона різко обернулась і вибігла геть. «Нам краще, однією менше», – зістріл Ладна одна із дівчат. Секретарка зняла слухавку та зателефонувала до довідкової. «Дайте, будь ласка, номери бюро журналів «Тайм» та «Лайф»» попросила вона. У приймальні стало тихо. Усі дівчата дивилися на секретарку. «Дякую вам!» Вона поклала слухавку, потім знову взяла її та набрала інший номер. Здрастуйте, кажуть із державного департаменту. «Я секретарка Вільяма Фрезера. Йому терміново потрібний один із старих номерів журналу «Лайф», той, де на обкладинці Сталін. Ви не зберігаєте старих номерів? До кого мені звернутися?» «Зрозуміло, дякую». Вона почепила трубку. «Так, не щастить тобі, дитинко», – зауважила одна з дівчат, а інша додала. «Вони, напевно, пропонують роботу красуням, правда? Якщо він захоче прийти до мене сьогодні вночі, то я йому почитаю». Пролунав сміх. Увімкнувся селекторний зв'язок. Секретарка натиснула на клавішу. «Ваші дві хвилини минули», – нагадав їй Фрезер. «Де журнал?» Секретарка глибоко зіткнула. «Пане Фрезер, я зв'язалася з бюро журналів «Тайм» та «Лайф», але там сказали, що…» Двері відчинилися, і в неї швидко увійшла Кетрін. У руках вона тримала «Лайф» із фотографією Сталіна на обкладинці. Кетрін протиснулася до столу секретарки і подала їй журнал. Та недовірливо дивилася на неї. «Пане Фрезер, у маю номер лайфу. Який вам потрібен? Я зараз принесу його вам!» Вона встала, вдячно посміхнулася Кетрін і поспішила до кабінету начальника. Усі дівчата звернули увагу на Кетрін і дивилися на неї дуже вороже. Через п'ять хвилин двері кабінету відчинилися, і з нього вийшли Фрезер та секретарка. Секретарка показала йому Кетрін. «Ось ця дівчина!» Вільям Фрезер обернувся до неї і став уважно її розглядати. «Будьте ласкаві, зайдіть, будь ласка, до мене, до кабінету». «Іду, сер. Кетрін пішла за ним, відчуваючи, як дівчата, що залишилися у приймальні, свердлять її очима. Фрезер зачинив двері. Його кабінет був типовою вашингтонською чиновницькою конторою, але Ферезер обставив її на свій смак. Тут відчувалася його притрась до гарних меблів та предметів мистецтва. «Сідайте, міс. «Александер». «Кетрін Олександер». Салі стверджує, що це ви дістали журнал. «Так, сер. «Вважаю, що цей номер лайфу тритижневої давності не лежав у вас в сумачці». «Ні, сер. Як же вам удалося так швидко знайти його? Я спустилася до чоловічої перукарні. У перукарських та зуболікарських кабінетах завжди лежать старі журнали. Зрозуміло. Фрезер усміхнувся, і його обличчя здавалося тепер менш суворим. Я б, мабуть, такого не додумався, зауважив він. Ви так само винахідливі і в іншому усьому. Кетрін згадала про Рона Пітерсона. Ні, сер, відповіла вона. Ви хочете отримати роботу секретарки? Не зовсім так. Кетрін побачила, що він здивувався. Я згодна працювати секретаркою, поспішила додати Кетрін. Чого б мені справді хотілося, то це бути вашою помічницею. А чому б вам не почати з сьогоднішнього дня працювати у мене секретаркою? Суха запитав Фрезер. Можливо, потім ви станете моєю помічницею? Кетрін з надією подивилася на нього. «Ви берете мене на роботу? Я даю вам випробувальний термін». Він натиснув клавішу селекторного зв'язку та нахалився до селектора. «Салі, подякуйте юним леді усім і скажіть їм, що міцце вже зайняте». «Слухаюсь, пане Фрезер». Він вимкнув зв'язок. «30 доларів на тиждень вас влаштують?» «Так, звичайно, сер. Дякую вам, пане Фрезер. Можете розпочинати роботу завтра з дев'ятої ранку. Візьміть у салі анкету та заповніть її для відділу кадрів». Вийшовши з кабінету Фрезера, Кетрін вирушила до газети «Вашингтон пост». Біля входу до вестибюлю її зупинив поліцейський. «Я особиста секретарка Вільяма Фрезера», – переможна заявила вона з державного департаменту. Мені потрібно отримати інформацію у вашому довідковому відділі». «Яку саме інформацію?» «Про вільяма Фрезера». Секунду він вивчав її, а потім сказав. «Це найнезвичайнішній запит за весь тиждень. У вас що, не гаразди з босом Чи щось у цьому роді?» «Ні», – відповіла вона тоном, що обеззброєє. «Я збираюся написати про нього статтю». Через п'ять хвилин службовець провів її до довідкового відділу. Просидівши там близько години, Кетрін стала одним із найкращих у світі знавців біографії Вільяма Фрезера. Йому було 45 років. З відзнакою, закінчивши Прінстонський університет, він заснував рекламне агентство «Фрезер Асоціейтчиць», яке незабаром перетворилося на найуспішніше підприємство в галузі реклами. На прохання президента Фрезер узяв відпустку, щоб працювати на уряд. Він одружився з багатою аристократкою на ім'я Лідія Кемптон і розлучився з нею чотири роки тому. Дітей вони не мали. Фрезер став мільйонером і має будинок у Джорджтауні. Він також має дачку в Бар-Харборі в штаті Мен. Він захоплюється тенісом, веслуванням та поло. У деяких газетних статтях Фрезера називали Одним із найвигідніших холостяків в Америці. Коли Кетрін повернулася додому і розповіла Сусі, що влаштувалася на роботу, вона наполягала на тому, щоб відсвяткувати цю подію. У місті з'явилися два багаті курсанти з військово-морського училища в Анаполісі. Залицяльником Кетрін виявився досить приємний хлопець. Проте весь вечір вона подумки порівнювала його з Іллієм Фрезером, і курсант здавався їй просто неоперілим і нудним молодцем. Кетрін запитувала себе, чи судилася їй закохатися у свого нового боса. У його присутності вона не відчувала трепетного дівочого статевого почуття. Кетрін ставилася до Фрезера по-іншому. Він їй подобався як особистість, вона шанувала його. Кетрін вирішила, що всі ці трепетні почуття – вигадка французьких романів із сексуальним підґрунтям. Курсанти повели дівчат до невеликого італійського ресторану на околиці Вашингтона, де вони чудово пообідали. Потім вони вирішили дивитися п'єсу «Мишяк і старе вино», яка дуже сподобалася Кетрін. До кінця вечора хлопці проводили дівчат додому і Сусі запросила їх випити перед сном по склянці. Коли Кетрін зрозуміла, що курсанти мають намір залишитися на ніч, вона вибачилася і заявила, що йде спати. Її залицяльник запротестував. «У нас ще нічого не було! – сказав він. – Подивися на них!» Сусі та її кавалер лежали на ліжку і пристрасно обіймалися. Партнер Кетрін міцно стиснув їй руку. «Скоро розпочнеться війна! – почав він відверто. Не встигла Кетрін звільнити руку, як курсант поклав її собі між ногами так, щоб вона відчула його напружений член. «Ти ж не пошлеш людину в бій у такому стані, правда?» Кетрін вирвала руку і намагалася спокійно триматися. «Я багато думала про це», – відповіла вона рівним голосом, «і вирішила, що ляжу тільки з тим, хто отримає поранення на фронті». Вона обернулася, пішла до себе в спальню і закрилася на ключ. Їй було важко заснути. Лежачи в ліжку, Кетрін зверталася думками до Вільяма Фрезера своєї нової роботи та статевого збудження молодого курсанта. Через годину після того, як вона лягла спати, щосили заскрипіли пружини в ліжку Сусі, і заснути вже було неможливо. Опів на дев'яту ранку Кетрін прийшла до своєї нової контори. Двері вже хтось відімкнув і в приймальні горіло світло. З кабінету долонав чоловічий голос, і Кетрін попрямувала туди. За робочим столом сидів Вільям Фрезер і щось намовляв у диктофон. Він глянув на Кетрін і вимкнув його. Рано ви заявились, зауважив він. Перш ніж розпочати роботу я хотіла озирнутися і визначити своє місце. Сідайте. Щось у його тоні спантеличило Кетрін, їй здалося, що він розлютився. Кетрін сіла. Я не люблю людей, які пхають носа не в своїй справи, міс Олександр. Кетрін відчула, що в неї запалали щоки. Я, Я не розумію. Вашингтон – місто маленьке. По суті, його і містом назвати не можна. Це просто глухе село. Тут ви й кроку не ступите без того, щоб за п'ять хвилин про це не стало відомо всім. Я все ще не... Видавець газети Пост зателефонував мені через дві хвилини після того, як ви з'явилися там, і запитав, навіщо моїй секретарці знадобилися вичерпні відомості про мою персону. Кетрін була вражена і не знала, що сказати. «Ну як, ви дізналися про мене і те, що вас цікавило?» Вона раптом відчула, що її збентеження переростає у гнів. «Я зовсім не шпигувала за вами, не тицяла, ніс не в свою справу», – палко заперечила йому Кетрін. «А просто хотіла дізнатися, що ви за людина, бо я маю працювати з вами», – голоса неї тринців від обурення. «Думаю, що хороша секретарка має пристосуватися до того, хто її найняв, і мені треба було знати, до чого мені доведеться пристосовуватися». Фрезер, як і раніше, невдоволено дивився на неї. Кетрін, з ненавистю у погляді, намагаючись не розплакатися, продовжувала. «Вам більше не доведеться турбуватися про це, пане Фрезер. Я звільняюсь!» Вона повернулася і попрямувала до виходу. «Сядьте!» – наказав їй Фрезер. І голос його подіяв на неї, як удар батога. Вражена Кетрін зупинилася і озирнулася. «Не виношу, примадон!» – вона глянула на нього. І «Я не… Ну гаразд! Вибачте!» «Тепер сядьте, будь ласка!» Він узяв зі столу свою люльку і запалив її. Кетрін стояла перед ним, не знаючи, що робити. Її так принизили. «Не думаю, щоб нас з вами щось вийде», – почала вона я. Фрезер зробив затяжку і викинув згаслий сірник. «Звісно, вийде, Кетріна», – урозонив він її. «Ви не можете зараз звільнитися. Подивіться, скільки праці мені варто дисциплінувати нову дівчину». Кетрін подивилася на нього і помітила веселі іскарки у його світло-блакитних очах. Він усміхнувся, і Кетрін теж мимоволі зобразила на обличчі подобу посмішки. Вона перинула у крісло. «Так краще, вам хтось сказав, що ви надто чутливі?» «Мабуть, вибачте мені». Фрезер відкинувся на спинку крісла. «А може це я надчутливий? Один із найвигідніших холостяків Америки, «Для мене це тавро, як скалка в дупі!» Кетрін стала неприємно, що він так висловився. «Але що мені найбільше не сподобалося?» – подумала Кетрін. «Слова дупа чи слово холостяк?» «Можливо, Фрезер і правий. Мабуть, вона зацікавилася їм не так безкорисливо, як думала. Мабуть, десь там, у глибинах підсвідомості». «Бути об'єктом переслідування будь-якої безмозка і незаміжньої баби», – продовжував Фрезер – ви мені просто не повірите, якщо я розповім вам, наскільки нахрапистими бувають жінки. — А вона? — Спробуй нашу касирку, — Кетрин почервоніла, згадавши це. — Від них чого доброго і підарастом станеш, — важко зітхнувши, — зауважив Фрезер. — Оскільки сьогодні у нас щось на зразок місячника збору відомостей один про одного, розкажіть мені про себе. У вас є кавалери? Ні, відповіла вона. У тому сенсі, що я не маю пасивного кавалера поспішила додати Кетрін. Він глузливо глянув на неї де ви живете? Вона й має у квартиру разом із подругою. Ми з нею навчалися в університеті у північно-західному. Кетрін здивувалася, але відразу зрозуміла, що він, мабуть, прочитав анкету, яку вона заповнювала для відділу кадрів так, сер. Я збираюся розповісти вам дещо про себе, чого немає в досьє довідкового відділу газети Вашингтон Пост. З таким сучим сином, як я, страшенно важко працювати. Я справедливий, а ви але вибагливий. Обидва ми неуживливі. Як ви вважаєте, у вас вийде? Я постараюся, відповіла Кетрін. Чудово. В Салі розповість вам, як будується робота. Найголовніше, ви повинні запам'ятати, що я постійно п'ю каву. Одну чашку за іншою. Я люблю гарячу чорну каву. Я запам'ятаю. Вона стала і попрямувала до виходу. І ще Кетрін. Так, пане Фрезер, коли ви прийдете додому, спробуйте встати перед дзеркалом і трохи поматерітися. Якщо ви сіпатиметеся від кожного мого нецензурного слова, я полезу на стіну. Ну ось, знову він її приклав. Тепер вона почувається дитиною. «Добре, пане Фрезер», – сказала Кетрін крижаним тоном і кулею вилетила з контори, ледь не грюкнувши за собою дверима. Зустріч відбулася зовсім не так, як вона передбачала. Вільям Фрезер більше не подобався Кетрін. Вона вважала його самовдоволеним, владним і пихатим мужланом. Не дивно, що дружина розлучилася з ним. Що ж, Кетрін Олександр отримала посаду, і приступить до роботи, але одразу ж почне шукати собі інше місце, де начальником буде нормальна людина, а не цей зарозумілий деспот. Коли Кетрін зачинила двері, Фрезер відкинувся на спинку крісла і на губах у нього з'явилася легка посмішка. Невже й сьогодні зустрічаються такі пронизливо молоді, болісно чесні та беззавітно віддані справі дівчата? Спалаючими очима і тремтячими губами Кетрін була настільки безпорадна у своєму гніві, що Фрезер захотів обійняти і захистити її. На жаль, від нього самого подумав він з неприхованим смутком. О Кетрін йому бачилося щось старомодне та світле, чого він давно не зустрічав у дівчатах. Вона гарна та кмітлива, має своєрідний розум, з неї вийде найкраще з усіх клятих секретарок, які колись працювали в нього. У глибині душі Фрезер відчував, що Кетрін стане для нього чимось набагато більшим, ніж проста секретарка. Поки що він не був упевнений, чим саме. Фрезер стільки опалювався на жінок, що варто було якийсь із них торкнутися його почуття, як у нього відразу ж спрацьовувала якась автоматична система попередження. Однак тепер жінки дуже рідко хвилювали його. У Фрезера догоріла люлька. Він набив її знову і закурив а усмішка так і не сходила з його обличчя. Трохи згодом він викликав Кетрін для диктування. Вона була вічлива, але холодна. Кетрін все чекала, що Фрезер знову прийдеться на її адресу, і тоді вона покаже йому, як байдужо до нього ставиться. Але Фрезер не звертав на неї уваги і повністю поринув у роботу. Кетрін думала, що він забув про ранкову подію і дивувалася, як їй черстві іноді бувають чоловіки. Попри свою первісну думку, вона знайшла цю нову роботу захоплюючою. Постійно дзвонив телефон, і імена абонентів змушували Кетрін хвилюватись. Тільки протягом першого тижня двічі на дроті був віце-президент США, не кажучи вже про дзвінки п'яти-шести сенаторів, державного секретаря та відомої актриси, яка приїхала до Вашингтона рекламувати свій останній фільм. Нарешті, найважливішою подією тижня – став для Кетрін телефонний дзвінок президента Рузвельта. Вона так рознервувалась, що впустила слухавку, коли розмовляла з його секретаркою. Крім телефонних розмов, Фрезер постійно зустрічався з кимось у своєму кабінеті, заміському клубі або в одному з фешенебельних ресторанів. Після того, як Кетрін попрацювала кілька тижнів, Фрезер дозволив їй влаштувати його зустрічі та робити замовлення. Вона почала розуміти, з ким Фрезер хотів побачитися і кого намагався уникати. Робота повністю поглинула Кетрін і до кінця місяця вона зовсім забула, що збиралася підшукати собі інше місце. У відносинах Кетрін з Фрезером, як і раніше, не було нічого особистого, але тепер вона знала його досить добре, щоб зрозуміти, що його відчуженість зовсім не означає неприязній до неї. Просто Фрезер виявляв гідність. Він оточив себе стіною стриманості, яка служила йому своєрідним щитом, який захищав його від зовнішнього світу. У Кетрін склалося враження, що насправді Фрезер був дуже самотнім, робота вимагала від нього товарискості, але Кетрін відчула, що завдачою він одинак. Вона також переконалася, що Вільям Фрезер не поділяв її інтересів, втім вирішила вона як більшість чоловічої половини Америки. Іноді Кетрін ходила на побачення разом із Сусі, але її кавалерами, як правило, виявлялися одружені чоловіки одержимі сексом, який був для них на спорту. Сама ж вона воліла одна ходити у кіно чи театр. Вона подивилася Гертруду Лоуренс і нового коміка на ім'я Денні Кей у фільмах «Дама у темряві» та «Життя з батьком», а також фільм «Аліса готова до бою» з молодим актором Керком Дугласом. Їй дуже сподобався фільм «Кітті Фьйоль» із Джінджер Роджерс, бо він перегукався з її власним життям. Якось на вечірній постановці Гамлета вона помітила Фрезера. Він сидів у ложі із гарною дівчиною, одягненою в модну вечірню сукню, модель якої Кетрін бачила в журналі Vogue. Дівчина була їй незнайома. Свої особисті побачення Фрезер сам влаштував, і Кетрін ніколи не знала, куди і з ким він ходить. Фрезер глянув через увесь зал і звернув на неї увагу. Наступного ранку він не згадував про виставу Доти, доки не скінчив диктування. «Як вам? Сподобався Гамлет?» – запитав він. «П'єса гарна, а гра акторів мене мало чіпає». «А я люблю акторів», – сказав він. «Мені особливо запам'яталася дівчина, яка грала Офелію». Кетрін кивнула головою і збиралася йти. Невже вам не сподобалася Офелія? наполягав Фрезер. Якщо ви дійсно хочете знати мою думку, відповіла Кетрін, ретельно підбираючи слова то мені здається, що вона не спорилася з роллю. Кетрін обернулася і вийшла. Коли ввечері Кетрін повернулася додому, на неї чекала сусі. До тебе тут приходили сказала вона Хто? Агент ФБР там зацікавились тобою. «Боже мій!» – подумала Кетрін. «Вони виявили, що я незаймана, займана, а це, напевно, у Вашингтоні заборонено законом». А вголос промовила. «Ало, чому ж зацікавила зацікавилася мною?» «Бо тепер ти працюєш на уряд». «Ах, ось у чому справа. Як твій пан Фрезер?» «Мій пан Фрезер почувається чудово», – відповіла Кетрін. «Як ти думаєш, я йому сподобалася б?» Кетрін обвела очима свою високу та сранку подругу. На сніданок. З часом Кетрін познайомилася з іншими секретарками, які працювали в сусідніх конторах. Деякі з них стали коханками своїх начальників і здавалося, цим дівчатам було все одно – одружені їхні боси, чи ні. Усі секретарки заздрили Кетрін, бо вона працювала у Вільяма Фрезера. «Який він взагалі, цей золотий хлопчик?» – якось за обідом спитала одна з них. «Він до тебе ще не чіплявся?» «О, йому нема чого до мене приставати», – відповіла Кетрін, намагаючись виглядати якомога переконливіше. «Щоранку я приходжу на роботу о 9 годині. Ми лягаємо з ним на диван і бавимося до години, потім робимо перерву на обід». «Серйозно? Як він тобі?» «Перед ним…» «Не можна встояти», – збрехала Кетрін. За час, що минув після їхньої першої сварки, Її почуття до Вільяма Фрезера дуже змінилися. Вона стала набагато м'якше і тепліше ставитись до нього. Фрезер не обдарив її, коли сказав, що вибагливий. Якщо вона робила помилки, він завжди вимовляв їй, але був справедливий і входив у її становище. Вона бачила, як він відривався від своїх справ, щоб допомогти іншим, які нічого не могли для нього зробити, і завжди влаштовував це так, щоб самому залишитися осторонь. Так, Кетрін дуже подобався Більям Фрезер, але це стосувалося лише її. Одного разу, коли вони мали багато роботи і мали терміново виконати її, Фрезер попросив Кетрін пообідати з ним у нього вдома, щоб потім вони могли працювати допізна. Шофер Фрезера, Толмеч, чекав на них у лімузині. Секретарки, що виходили з будівлі, зі знанням справи дивилися, як Фрезер сідав Кетрін, з Кетрін на заднє сидіння, а потім сам сів поруч. Лімозин плавно влився у інтенсивний потік вилучного руху, характерний кінця робочого дня. «Я підірву вашу репутацію», – сказала Кетрін. Фрезер засміявся. Дозвольте дати вам одну пораду. Якщо колись вирішите закрутити роман з громадським діячим, гуляйте з ним навстіж. Адже можна і застудитися», – він усміхнувся. «Ви розумієте, що я маю на увазі. Відвідуйте з вашим коханцем, не знаю, чи вживаю це слово, громадські місця, відомі ресторани, театри. Ходіть на п'єси Шекспіра!» – вставила Кетрін з невинним виразом обличчя. Фрезер вдав, що не помітив її натяку. «Люди завжди шукають у ваших вчинках якийсь прихований зміст. Вони кажуть собі, ага, на публіці він з'являється з такою. Цікаво, а з ким він зустрічається таємно?» Люди ніколи не вірять очевидному. Цікава теорія. Едгар По навіть написав розповідь про те, як очевидне допомагає обманювати людей, продовжував Фрезер. Не пам'ятаю його назви. Це написав Артур Конан Дойль. Розповідь називається «Викрадений лист». Кетрин відразу пошкодувала, що поправила його. Чоловіки не люблять розумних дівчат, хоча зрештою, Яке це має значення? Адже вона – лише його секретарка, а не коханка. Залишок шляху вони їхали мовчки. Будинок Фрезера у Джорджтауні виглядав, як на картинці. Це був п'ятиповерховий будинок, збудований у стилі кінця XVIII – початку XIX століття. Значить, будинок стояв уже близько 200 років. Двері відчинив дворецький у білому піджаку. Фрезер представив йому Кетрін. Френку, це міс Олександр. Доброго дня, Френк. Ми з вами розмовляли по телефону, сказала Кетрін. Так, мем, радий з вами познайомитись, міс Олександр. Кетрін оглянула хол і звернула увагу на сходи, що ведуть на другий поверх, дерев'яне оздоблення, відпольоване до блиску, мармурову підлогу та сліпучу люстру над головою. Фрезер стежив за її обличчям. Подобається? запитав він. «Звичайно, ще й як!» Фрезер усміхнувся, і Кетрін подумала, чи не надто захоплено поводиться. «Він може прийняти її за дівчину, яку приваблює багатство. Одну з тих нахрапистих жінок, які постійно ганяються за ним. «Тут, тут гарно!» – додала вона, заїкаючись. Фрезер глузливо дивився на неї. Кетрін здогадувалася, що він читає її думки, і від цього почувала себе жахливо». «Пройдемо до кабінету». Кетрін пішла за Фрезером у велику кімнату, оброблену деревом, витриману в темних тонах і виставлену книгами. У ній відчувалося щось від минулого століття, благодатна атмосфера, більш спокійного та розміреного життя. Фрезер спостерігав за Кетрін. «Ну як?» – серйозно спитав він. Вона не збиралася знову траплятися в пастку. «Це менше бібліотеки Конгресу», – обережно відповіла Кетрін. Він розроготався. «Ви маєте рацію!» У кабінеті з'явився Френк із срібним відерцем. Він поставив його на бар у самий кут. «У котрій годині ви обідатимете, пане Фрезер?» «О сьомій тридцять». «Я скажу кухареві». Френк вийшов із кабінету. «Що вам налити?» «Дякую, нічого». Він глянув на неї. «Кетрін, ви що, нап'єте?» Принаймні на роботі, відповіла вона. Інакше я переплутаю. P-sq. Ви хочете сказати P-sq? -ск Ні, P-spro. На клавіатурі ці літери розташовані поруч. Я не знав. А вам і не треба. Ви для того і платите мені стільки щотижня, щоб я зналася на таких речах. Що я вам плачу? запитав Фрезер. 30 доларів плюс обід у гарному будинку важентона. «Ви впевнені, що напередумаєте? Може, вип'єте?» «Ні, дякую», – відповіла Кетрін. Фрезер приготував собі Мартіні, а Кетрін ходила кабінетом і дивилася на книги. На полицях стояла вся традиційна класика. Крім того, цілу секцію займали твори італійською мовою, і ще одна секція була заповнена літературою арабською. Фрезер підійшов до неї і став поруч – «Невже ви дійсно говорите італійською та арабською?» – запитала Кетрін. «Так, я проживав на Близькому Сході кілька років і вивчив арабську. А італійська?» «У свій час у мене була італійська актриса». Кетрін почервоніла. «Вибачте, я не хотіла втручатися в ваше життя». Фрезер подивився на неї так, ніби це вибачення сильно його потішило, і Кетрін відчула себе школяркою. Вона сама не знала, чи ненавидить вона Вільяма Фрезера, чи любить його. В одному вона була твердо впевнена – він найприємніший чоловік із усіх, яких вона зустрічала. Обід виявився чудовим. Він складався із страв французької кухні із божественними соусами. Зрозуміло, чому тричі на тиждень Фрезер зранку займався у спортивному клубі. «Ну як обід?» – запитав Фрезер. «Звичайно, не схожий на те, що дають у їдальні», – відповіла Кетрін з усмішкою. Фрезер засміявся. «Треба якось поїсти в їдальні». «Я б на вашому місці цього не робила», – він глянув на неї. «Що там так погано годують? Справа зовсім не в їжі, а в дівчатах. Вони вам проходу не дадуть. Чому ви так думаєте? Та вони тільки про вас і кажуть. Ви хочете сказати, що вони запитують про мене?» «Саме так!» – посміхнулася Кетрін. «Напевно, поставивши всі питання, вони бувають дуже засмучені, що не отримують потрібних відомостей!» Кетрін заперечливо похитала головою. «Це не так! Я вигадую про вас різні історії!» Фризер відкинувся на спинку крісла і, розслабившись, потягував бренді. «Які історії?» «Ви впевнені, що хочете знати про це?» «Звичайно!» «Що ж, я переконую їх!» «Що ви страшна людина і весь день кричите на мене!» Він усміхнувся. «Ну, вже не весь день!» «Я розповідаю їм, що ви затятий мисливець і під час диктування розгулюєте кабінетами з зарядженою рушницею, а я до смерті боюся, якби вона не вистрілила і не вбила мене. Напевно, це дещо стримує їхній інтерес до мене. Вони захоплено намагаються з'ясувати, який ви насправді». «Ну, а ви самі з'ясували, який же я насправді?» Кетрин зазирнула у його світло-блакитні очі і одразу відвернулася. «Думаю, що так», – відповіла вона. «То хто ж я?» Вона раптом відчула сильну внутрішню напругу. Обмін жартами закінчився, і розмова набувала серйозного обороту. Настав хвилюючий і неприємний момент. Кетрін промовчала. Фрезер на мить глянув на неї і посміхнувся. «Я – нудний предмет для обговорення. Бажаєте ще десерту?» «Ні, дякую вам. Я тепер тиждень не їстиму. Тоді давайте попрацюємо». Вони працювали до півночі. Потім Фрезер провів Кетрін до дверей, а зовні на неї вже чекав товнич, щоб відвести додому. По дорозі вона, не перестаючи, думала про Фрезера, про його слугу, гумор, співчуття. Якось хтось сказав, що чоловік має стати дуже сильним, щоб дозволити собі бути м'яким. Нинішній вечір виявився найкращим у житті Кетрін. Це чомусь трубувала її. Вона боялася перетворитися на одну з тих рівнивих секретарок, які сидять у конторі цілий день і ненавидять будь-яку дівчину, яка дзвонить босу по телефону. Ні, вона не дозволить собі такого. Усі дівчата, які перебувають на державній службі, полюють на Фрезера. Вона не збирається приєднуватися до їх зграї. Коли Кетрін повернулася додому, Сусі чекала на неї. Щойно вона відчинила двері їхньої спільної квартири, як потруга накинулася на неї. «Ну, викладай!» – запитала Сусі. «Що трапилося?» «Нічого не сталося», – відповіла Кетрін. «Ми разом обідали». Сусі кинула на неї недовірливий погляд. «І він навіть не намагався до тебе чіплятися?» «Ну, звісно, ні!» – Сусі зітхнула. Я могла б здогадатися, він просто побаявся. Чого ти хочеш цим сказати? Я хочу сказати, дитинко, що ти робиш себе Діву Марію. Він, напевно, боявся, що якщо торкнеться тебе, ти закричиш гвалтують, і знепритомнієш. Кетрін відчула, що в неї спалахнули щоки. У цьому сенсі він мене не цікавить, різко зауважила вона, і я не роблю себе, Діву Марію. Я виступаю як діва Кетрін, добра стара Свята Кетрін. Вона просто перенесла місце дії у Вашингтон, а в іншому все залишилося, як і раніше. Свята Кетрін проповідує від імені тієї ж старої церкви.